Was ist die Form von Tascha Hud? Eins, Grüße an Gott, Gebete und Güte zu Gott, Frieden sei auf dir, o Prophet und Gottes Barmherzigkeit und Segen.